Женя Джулії, але відповіді не отримала. Звістка про те, що вона має сім'ю, про яку вона знати не знала, зачарувала Джулію. Не просто сім'я, а знаменитості, про які пишуть газети. Вона пішла до бібліотеки і перечитала все, що змогла знайти про Гаррі Стенфорда. Писали про нього багато. Мільярдер, який живе у світі, з якого вигнали Джулію та її матір. Якось, коли хтось із однокласників вколов Джулію її бідністю, вона заперечила. «Я не бідна. Мій батько – один із найбагатших людей світу. Ми маємо яхту, літак, дюжину будинків». І почула вчителька. «Джулія, підійти до мене». Джулія підійшла до столу вчительки. «Брехати недобре, Джулія». «Я не брешу», – відрізала дівчинка. «Мій батько – мільярдер. Він знайомий з королями та президентами». Вчителька зміряла поглядом дівчинку, що стояла перед нею, в дешевій бавовняній сукні. «Джулія, це неправда». «Правда», – наполягала Джулія. Її надіслали до кабінету директора. Більше вона про батька не згадувала. Джулія дізналася, що переїжджати з міста до міста їй і матері доводилося через пресу. Гаррі Стенфорд не сходив зі сторінок газет та екранів телевізорів, тому глядачі колонок «Світської хроніки» нікому не дозволяли забути про давній скандал. Місцеві репортери зрештою дізнавалися, хто така Розмарі Нелсон, і їй доводилося хапати дочку в оберемок і їхати в інше місто коли Джулія читала чергову статтю про Гаррі Стенфорда її так і підмивала зателефонувати йому. Їй хотілося вірити, що всі ці роки він безуспішно намагався розшукати її матір. «Я подзвоню йому», – думала вона, – «і скажу. Говорить твоя дочка, якщо ти хочеш побачити нас...» Він приїде, знову закохається в матір, одружиться з нею, і вони заживуть разом в радості та злагоді. Джулія Стенфорд виросла красунею. Розкішне чорне волосся, чуттєвий рот, величезні сірі очі, чудова фігура. Але коли вона посміхалася, люди забували і про її довгі ноги, і про тонку талію, і про високі груди. Вони бачили лише її посмішку. Через часі переїзди Джулія навчалася в школах п'яти штатів. Влітку вона підробляла, наймаючись продавцем у магазини та аптеки, реєстратором до лікарні. Найбільше вона цінувала незалежність. Коледж Джулія закінчила в Канзас-Сіті на стипендію, яку виплачує штат. Що робити далі, вона не знала. Всі подруги радили їй податись у актриси. Така вона була красива. Ти одразу станеш зіркою, запевняли вони її. Джулія відмахувалася. Мені це ні до чого. Причина в тому, що Джулія не хотіла робити своє особисте життя надбанням гласності. Преса докочала їй і матері багато років, пережовуючи подію, що сталася у давнину. Мрія Джулії про воз'єднання батька та матері розвіялася того дня коли померла Розмарі. «Батько має знати про це», – подумала Джулія. Мати була частиною його життя. Вона знайшла телефон його компанії у Бостоні. «Доброго ранку! Стенфорд Ентерпрайзес!» – почула вона голос секретаря. Джулія мовчала. «Стенфорд Ентерпрайзес! Алло! Чим я можу допомогти вам?» Джулія повільно поклала слухавку на важіль. «Мама не схвалила б цей дзвінок». Вона залишилася сама у всьому світі. Джулія паховала матір на цвинтарі в Канзас-Сіті. За труною вона йшла сама. постояла біля могили. «Це несправедливо, мамо», – думала вона. «Ти зробила одну помилку та розплачувалася за неї все життя. Як би я хотіла взяти частину твого болю. Я тебе так люблю, мамо. Я завжди тебе любитиму». Від матері їй залишилися старі фотографії та пожовклі газетні вирізки. Після смерті матері Джулія не раз думала про сім'ю Стенфорд. Вони багаті, вона могла б звернутися до них про допомогу. «Ні», – вирішила вона, – «не попрошу у них ні цента, якщо Гаррі Стенфорд так жорстоко обійшовся з моєю матір'ю». «Але ж треба заробляти на життя, треба було вирішити, як жити далі». Може, мені стати нейрохірургом, подумала вона, чи художником, оперною співачкою, фізиком, астронавтом? Вона вступила на вечірні курси секретарів при Муніципальному коледжі Канзас-Сіті. Наступного дня після закінчення курсів Джулія прийшла до агенції працевлаштування. Співбесіди з консультантом чекали на чоловік десять. Джулія сіла поряд із симпатичною жінкою її віку. «Привіт, я Саллі Конорс, представила вона. «Джулія Стенфорд». «Я маю отримати сьогодні роботу», – простагнала Саллі. «Мене викинули із квартири». Джулія почула, як у системі гучного зв'язку оголосили її ім'я. «Удачі тобі», – крикнула Саллі. «Дякую». Джулія увійшла до кабінету консультанта. Присядьте, будь ласка. Дякую вам. Із вашої анкети випливає, що ви закінчили коледж, працювали влітку. На курсах вас рекомендують із найкращого боку. Вона подивилася на папери, що лежали перед нею. Стенографуєте ви зі швидкістю 90 слів. За хвилину друкуєте 60. Так, мадам, думаю, я маю для вас місце». Невелика архітектурна фірма шукає секретаря. Платня, на жаль, невелика. Нічого страшного, швидко вставила Джулія. От і чудово. Тримайте адресу. Вона простягла Джулії аркуш паперу з назвою фірми та адресою. Вони чекають на вас завтра у півдні. Джулія променисто посміхнулася. Дякую вам. Вона відчувала, що все буде гаразд. Як тільки Джулія вийшла з кабінету, Туди викликали Салі. «Сподіваюся, тобі щось запропонують», – усміхнулася Джулія. «Дякую на доброму слові». Джулія вирішила зачекати на Салі та вийшла за 10 хвилин, сяючи як мідний таз. «Мене запросили на співбесіду. Завтра я вирушаю до американської компанії взаємного страхування. А як твої справи? Завтра теж іду на співбесіду». Я впевнена, що в нас це вийде. Чи не відзначити нам цю справу? Чудова думка. За ленчем вони тріщали без угаву і незабаром стали нерозлучними подругами. Я придивилася квартиру в Оверленд Парк, зауважила Салі. Дві спальні, ванна кімната, кухня вітальня. Чудова квартирка. Однієї мені вона не по кишені, але вдвох. Джулія посміхнулася. «Чому ні?» – вона схрестила пальці. «Якщо я отримаю роботу?» – «Обов'язково отримаєш», – запевнила її Салі. «Можливо, це мій шанс», – думала Джулія по дорозі до будівлі, де розміщувалася фірма Пітер, Істман та Толкін. «Перший крок у світле майбутнє. А майбутнє – це не лише робота. Я працюватиму у архітекторів, мрійників» які будують блакитні міста, створюють вроду з каменю, сталі, скла. Може, я сама почну вивчати архітектуру, щоб допомогти їм перетворювати мрії на реальність? Фірма розташовувалася в адміністративній будівлі, що знала найкращі часи – на бульварі Любові. Джулія піднялася на третій поверх, вийшла з кабіни знайшла подряпані дерев'яні двері з табличкою – Пітерс, Істман і Толкін – архітектори. Глибоко зітхнувши, щоб заспокоїтись, відчинила двері і переступила поріг. Троє чоловіків, які чекали на Джулію у приймальні, оглянули її з голови до ніг. «Ви прийшли найматися у секретарі?» – запитав один лисий. «Так, сер. Я Ел Пітер», – представився він. «Боб Істман», – подав голос другий, з волоссям забраним у кінських хвіст. Макс Толкін. Третього вирізняв товстий живіт. Усім їм було років по сорок із невеликим. Як ми розуміємо, секретарем ви раніше не працювали, продовжив Ел Пітер. Ні, сер, відповіла Джулія і додала. Але я вчуся швидко, до того ж я дуже працьовита. Вона вирішила не згадувати про те, що думає згодом стати архітектором. «Із цим можна почекати. Спочатку треба отримати місце». «Добре, ми вас візьмемо», – подав голос Боб Ісман. «І побачимо, що з цього вийде». Джулію охапила радість. «Велике вам спасибі! Ви не пошкодуєте!» «Щодо платні», – перебив її Макс Толкін. «На жаль, новачкам платити багато ми не можемо». «Нічого страшного», – вирвалася Джулії. «Я... 300 доларів на тиждень». Тепер її перебив Ел Пітер. «Справді, небагато. Але Джулія собі вже все вирішила. Я згодна». Вони переглянулись, разом посміхнулися. «Чудово», – вигукнув Пітер. «Дозвольте показати вам наші володіння». Екскурсія зайняла лише кілька секунд. Маленька приймальня та три кімнати, обставлені меблями, які могли потрапити сюди лише зі складів армії «Порятунку». Туалет наприкінці коридору. Всі троє були архітекторами, але Ел Пітер вів ділові переговори, Боб Ісман знаходив клієнтів, а Макс Толкін займався будівництвом. «Ви працюватимете на нас усіх», – попередив її Пітер. «Чудово». Джулія знала, що незабаром вона стане незамінною для кожного. Ел Пітер подивився на годинник. «Половина першої. Як щодо ленчу?» Джулія була в захваті. Її вже прийняли до команди та запрошують на ленч. Пітер повернувся до Джулії. Наприкінці кварталу є кулінарія. Мені принесіть сендвіч на житньому хлібці з копченою яловичиною та гірчицею, картопляний салат та сухе печиво. Оу, ось тобі запрошення на ленч. Мені, будь ласка, сендвіч із мисливськими ковбасками та курячий суп, замовив Толкін. «Так, сер. А мені – розбів і пляшку прохолодного напою», – сказав Боб Істман. «І простежте, щоб яловичина була пісною», – уточнив Ел Пітер. «Пісна копчена яловичина», – кивнула Джулія. «Суп має бути гарячим», – уточнив Макс Толкін. «Ясно. Гарячий курячий суп», – кивнула Джулія. «З прохолодних напоїв я віддаю перевагу дієт колі», – уточнив Боб Істман. «Дієт кола», – кивнула Джулія. «Ось вам гроші». Ел Пітер простяг їй двадцятку. Через десять хвилин Джулія стояла перед прилавком у кулінарії. «Мені, будь ласка, один сендвіч на житньому хлібці з пісною копченою яловичиною та гірчицею, картопляний салат та сухе печиво, бутерброд з мисливськими ковбасками і дуже гарячий курячий суп, розбів і пляшку «Дієт коли». Чоловік за прилавком кивнув головою. Ви працюєте у Пітерса ісмана та Толкіна, так? Наступного тижня Джулія та Салі приїхали до квартири до Оверленд парку. Квартира ця з двома маленькими спальнями, вітальною, кухонькою та ванною перебачила багатьох мешканців з рицем і ніколи не сплутаєш, подумала Джулія. Готуватимемо по черзі, запропонувала Салі. Згодна, кивнула Джулія. Першою готувала Салі та так, що Джулія мало на вилізала тарілку. Наступного вечора прийшла черга Джулії, Салі проковтнула одну ложку і подивилася на подругу. Джулія, життя в мене одне, і пожити хочеться довше. Мабуть, я готуватиму, а ти прибирайся у квартирі. Чи не заперечуєш? Подруги чудно, чудово ладнали. Уікендами ходили в кіно або по магазинах на Бійні Стермол. Одяг вони купували зі знижкою в Superfleet Discount Хаус. Раз на тиждень обідали у дорогому ресторані Олд Apple Farm або в кафе Макс. Якщо залишалися гроші, заходили до Чарлі Чарльза послухати джаз. Джулії подобалася робота у Пітерса Ісмана та Толкіна. Фірма, проте, переживала далеко не на найкращі часи. Клієнти не ходили табуном. Джулія відчувала, що робить не такий вже й великий внесок у створення блакитних міст, але їй подобалися три її босики. Кожен із них йшов до неї зі своїми проблемами. До того ж, працювати вона вміла і незабаром навела в конторі ідеальний порядок. Джулія вирішила, що потік клієнтів – потрібно збільшити». Але як? Відповідь вона знайшла швидко. У «Канзас Сіті Стар» з'явилася замітка про ленч для членів нової організації, яка об'єднує жінок, що обіймали керівні посади. Очолювала її Сюзан Бенді. Наступного дня Джулія попередила Елла Пітерса, що затримається після ленчу. Він усміхнувся. «Нема проблем, Джулія». І подумав, як їм пощастила з секретарем. Джулія попрямувала до Плаза Ін, знайшла зал, знятий на ленч. Біля дверей за столиком сиділа жінка. «Чи можу я вам чимось допомогти?» «Так, я прийшла на ленч жінок-керівниць. Ваше ім'я?» «Джулія Стенфорд». Жінка дивилася за списком, що лежить перед нею. «На жаль, я не...» Джулія променисто посміхнулася. Це так схоже на Сюзан. Доведеться поговорити з нею про це. «Я виконавчий секретар компанії Пітер, Ісман і Толкін». Жінка розгубилася, не знаючи, що сказати. «Ну, не хвилюйтеся. Я знайду Сюзан, і ми розберемося в усьому». У банкетному залі кілька добре одягнених жінок щось шебетали між собою. Джулія звернулася до однієї з них. «Ви не підкажете мені, хто тут Сюзан Бенді?» Їй вказали на високу, яскраву жінку років сорока з невеликим. Джулія підійшла до неї. «Привіт, я Джулія Стенфорд. Доброго дня. Я працюю в Пітер, Ісман та Толкін. Певнена, ви про них чули. Я е... у Канзас-Сіті, це архітектурна фірма, що найбільш динамічно розвивається. Зрозуміло. У мене мало вільного часу». Але я хотіла б надати посильну допомогу нашій організації. Ми можемо лише вітати ваш ентузіазм, міс Стенфорд». Ось так і почалося. Жінки-керівники об'єднували співробітників провідних компаній «Канзас-Сіті». І невдовзі Джулія перезнайомилася з усіма. Принаймні раз на тиждень вона зустрічалася з кимось зеленчим. «Наша компанія має намір будувати будинок в Олаті». Джулія негайно повідомляла про це босів. «Містер Хенкі хоче побудувати літній котедж у Тонга-Ноксі». Пітер, Ісман і Толкін отримували замовлення ще до того, як інші дізнавалися, що комусь потрібні послуги архітекторів. Боб Ісман викликав Джулію до себе. «Ти заслуговуєш на підвищення, Джулія. Чудово працюєш. Приголомшливий секретар». «У мене є до вас одне прохання». Я тебе слухаю. Називайте мене виконавчим секретарем. Це додає мені солідності, чи знаєте? Іноді Джулія читала газетні статті про звого батька. Бачила його на екрані телевізора під час інтерв'ю або у випусках новин. Вона не говорила про нього ні Салі, ні роботодавцям. У юності Джулія в мріях бачила себе Дороті – Героїнєю серіалу Леймена Френка Баума «Чарівник країни Оз». Чудово перенесено із Канзасу в прекрасну, дивовижну країну. Тепер же зі смертю батька мрії звернулися на порох. «Зате канзаська частина збереглася», – посміхнулася вона. «У мене немає сім'ї». «Є», – відразу поправила себе Джулія. «У мене два зведені брати і сестра». Вони – моя родина. Чи не побачитись мені з ними? Гарна ідея, погана. Цікаво, що ми відчуємо під час зустрічі. Прийняте рішення мало чи ні коштувало Джулії життя. Розділ 12. Зібралися незнайомці. Востаннє вони зустрічалися, розмовляли телефоном, переписувалися багато років тому. Суддя Тайлер Стенфорд прилетів до Бостона літаком з Чикаго. Кендл Стенфорд Рено прилетіла з Парижа. Марк Рено приїхав поїздом із Нью-Йорка. Вуді Стенфорд та Пегі прибули з Хоуп Саунда на автомобілі. Спадкоємців повідомили, що пані Хіда пройде в Королівській каплиці. Вулицю Біля церкви перегородили, поліцейські стримували НАТО прозяв, що збирався подивитися на знаменитостей. Прибули віце-президент США багаті сенатори та конгресмени, посли та державні діячі з зарубіжних країн, навіть із таких далеких, як Туреччина та Саудівська Аравія. Гаррі Стенфорд залишив помітний слід на землі. І жодне з 700 місць у каплиці не було порожнім. Тайлер, Вуді з дружиною, Кендалл з чоловіком зібралися у ризниці. Почувалися вони незручно. Вони не мали нічого спільного. І якщо їх що й пов'язувало, це тіло чоловіка в катафалку, що стоїть біля церкви. «Це мій чоловік Марк», – порушила паузу Кендалл, – тривала. «Це моя дружина Пегі. Пегі, моя сестра Кендл, мій брат Тайлер, представлені ввічливо, віталися. з рештою. Потім вони стояли, переглядаючись і вивчаючи один одного, доки не прийшов слуга. «Вибачте», – прошепотів він, – «але служба зараз розпочнеться. Будь ласка, слідуйте за мною». Служка провів їх до залишеної для найближчих рождичів перших лав. Вони сіли в очікуванні початку служби, кожен занурений у свої думки. Повернення в Бостон Тайлера не тішило. Гарні спогади про це місто стосувалися лише тих часів, коли були живі його мати і розмарі. В 11 років Тайлер побачив репродукцію знаменитої картини Гої «Сатурн, який пожирає свого сина». Потім Сатурн Завжди асоціювався з батьком. І тепер, дивлячись на труну, внесену до церкви, де лежало тіла його батька Тайлер Думов, Сатурн мертвий. «Я знаю твій брудний секрет». Священник зійшов на знамениту кафедру і почав служення. Ісус сказав їй «Я є воскресіння і життя». Віруючий у мене, якщо й помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по вік. Іоанна 1, 25, 26. Душа у Вуді співала. Перед тим, як піти до церкви, він надихався героїном, і наркотик ще діяв. Він скоса глянув на брата, потім сестру. Тайлер сильно вказєв. «Поглачав», – подумав він, – виглядає зовсім як суддя. А ось Кендал – така красуня, але відчувається, що дуже переживає. «Невже через смерть батька?» «Ні, вона ненавиділа його не менше, ніж я». Він глянув на дружину, яка сиділа поруч. Шкода, що я не показав її старому». Його вхопив удар. «Як батька шкодує дітей своїх», – говорив священник – так і Господь Бог шкадує тих, хто боїться Його, бо Він знає, які ми, Він пам'ятає, що ми тлінні. Кендал священника наслухала, вона думала про червону сукню. Якось батько подзвонив їй у Нью-Йорк. Тепер ти у нас знаменитий модельєр, чи не так? Що ж, давай подивимося, яка твоя майстерність. «У суботу ввечері я йду за однією дівчиною на благодійний бал, В неї твої розміри. Я хочу, щоб ти пошила для неї сукню». «До суботи? Я не зможу, тату, я...» «Ти зможеш». І вона пошила найпотворнішу сукню, яку тільки могла придумати. З великим чорним фартухом попереду та ярдами стрічок та мережив. «Форменне чудовисько». Вона надіслала сукню батькові, і він зателефонував їй знову. «Сукню я отримав. Між іншим, моя дівчина в суботу зайнята, тож зі мною підеш ти і одягнеш свою сукню». «Ні!» – настала грізна фраза. «Ти не хочеш розчарувати мене, чи не так?» І вона пішла, одягла цю жахливу сукню, в якій провела найпринизливіший вечір у своєму житті. Бо ми ні з чим прийшли у цей світ, і, безумовно, нічого не зможемо забрати з цього світу із собою. Бог дав, Бог і взяв. Нехай буде благословенне ім'я Боже. Пегі Стенфорд сиділа тихо, мов мишка, і приголомшила розкіш величезної церкви всі ці елегантно одягнені люди. У Бостон вона потрапила вперше, для неї це місто асоціювалося зі світом Стенфордів, помпезністю та багатством. Цим людям вона не годилася і у підмітки. Пегі взяла чоловіка за руку. «Уся плоть – це трава, і звідси вся краса, квітка на лузі. Трава сохне, квітка в'яне, але слово Господа нашого залишається навіки». Марк думав про шантажуючий лист, який отримала його дружина. Ретельно вивірені слова, нейтральний текст. Неможливо визначити, хто за ним стоїть. Він подивився на Кендал, що сиділа поруч. Бліду, напружену. Скільки вона зможе ще витримати? Він присунувся до неї. «Милосердю Божому та Його захисту довіряємо ми тебе». Бог благословить і збереже тебе. Бог оберне до тебе своє сяюче обличчя і пролється на тебе його благодать. Бог прийме тебе до себе, щоб заспокоїлася душа твоя і перебувала у світі зараз і на віки віків. Амінь. Після закінчення пенахіди священник оголосив, похорон буде закритим тільки для родичів. Тайлер стояв біля труни і думав про тіло, що лежить у ній. Минулого вечора з аеропорту він одразу поїхав до похоронного бюро до того, як труну забили. Він хотів побачити батька мертвим. Вуді спостерігав, як труну виносять церкви повз людей, пов людей, що з'їхалися на похорон з всього світу, і посміхався. Головне – дати людям те, що їм хочеться. Служба біля могили на цвинтарі Маунт-Обурн у Кембриджі зайняла лише кілька хвилин. Під поглядами родичів труну сілом Гаррі Стенфорда опустили до могили, закидали її землею. «Вам немає потреби залишатися тут довше, ніж ви того хочете», – підбив підсумок священник. Вуді кивнув головою. «І це правильно. Дія героїну сходила на нівець. Його почало трясти». «Настав час викидатися звідси». «І куди ми поїдемо?» – запитав Марк. Тайлер оглянув тих, що стояли біля могили. «Ми зупинимося в Роуз-Хілл. До нашого приїзду все готове. Побудемо там, де оголошення заповіту. Незабаром лімузини вже везли їх у маєток Стенфордів. У Бостоні сувора соціальна іерархія дотримується неухильно. Новоріші живуть на авеню співдружності – ти, що піднялися соціальними сходами на Ніобюрі-стріт. Менш впливові сім'ї, які ведуть свій рід із часів революції, на Марлборо-стріт. Бек-Бей – найпрестижніший район, але цитаделю найбагатших і найзнатніших сімей Бостона залишається Бікон-Хіл. Розсип вікторіанських міських будинків, особняків, старовинних церков, розкішних магазинів. Маєток Стенфордів Роузхіл займав три акри на Бекон-Хілл. Будинок, де виросли діти, залишив у них неприємні спогади. Коли лімузини зупинилися біля входу, пасажири вилізли з машин і довго дивилися на старі стіни. «Не можу повірити, що батька немає, що він не чекає на нас», – вирвалося у Кендл. Вуді посміхнувся. Він зараз надто зайнятий у пеклі. Тайлер глибоко зитхнув. Ходімо. Щойно вони підійшли до дверей, як вони відчинилися. І на порозі з'явився Кларк, дворецький. У Роузхіл він прослужив понад 30 років, однак і у своїй 70 з невеликим легко справлявся зі своїми обов'язками. Діти виросли на його очах. Він був живим свідком усіх скандалів. Кларк засяяв, побачивши, хто до них приїхав. «Доброго дня!» – Кендал обняла старого. «Кларк, як добре побачити тебе знову!» «Давненько ви не зазирали до нас, міс Кендал. Тепер місіс Рено. Це мій чоловік Марк. Доброго дня, сер. Моя дружина багато розповідала про вас. Сподіваюся, я не постав у її розповідях чудовиськом, сэр». Навпаки, вона пам'ятає про вас лише добре. Дякую вам, сер. Кларк обернувся до Тайлера. Доброго дня, суддя Стенфорд. Привіт, Кларк. Радий вас бачити, сер. Дякую тобі. Ти чудово виглядаєш. І ви теж, сер. Я дуже шкодую про те, що сталося. Дякую за співчуття. Але ти зможеш подбати про нас. Так, сер. Я впевнений, що ви, все залишите, що ви всі залишитеся задоволені прийомом. Мені відвели мою колишню кімнату. Кларк усміхнувся. Цілком правильно. Він глянув на Вуді. Ради вас бачити, містере Вудро. Я хочу. Вуді схопив Пегі за руку. Гадіма, мені треба освіжитись. Інші спостерігали, як Вуді тягне Пегі на другий поверх. Кларк, Тайлар, Кендалл і Марк пройшли у величезну вітальню. Погляд того, хто входив, насамперед зупинявся на двох великих шафах епохи Людовіка XIV, а вже потім помічалися стіл із позолоченого дерева з мармуровою стільницею, антикварні крісла та дивани. З високої стелі звасала бронзова люстра». Стіни прикрашали потемнілі від часу старовинні картини. Кларк обернувся до Тайлера. «Суддя Стенфорд, містер Саймон Фіцджеральд, просить вас зателефонувати йому в будь-який зручний для вас час, щоб домовитися про зустріч із членами сім'ї». «Хто такий Саймон Фіцджеральд?" запитав Марк Рено. «Сімейний адвокат», – відповіла Кендлл. Він веде особисті справи батька з давніх давен, але ми його ніколи не бачили. Думаю, він хоче обговорити з нами заповіт, Тайлер оглянув решту. Якщо ви не заперечуєте, я прозначу зустріч на завтрашній ранок. Дуже добре, кивнула Кендал. Шеф-кухар готує обід, сказав Кларк. Я розпоряджуся, щоб його подали о восьмій годині, якщо ви не заперечуєте». «Нас все ці цілком влаштовує», – відповів Тайлер. «Дякую тобі». «Єва та Мілі покажуть вам ваші кімнати». Тайлер повернувся до сестри та її чоловіка. «Побачимося у восьмій». «З тобою все гаразд?» – запитала Пегі чоловіка, як тільки вони увійшли до спальні. «Звичайно», – огризнувся Вуді. «Дай мені спокій». Він стрім голов кинувся у ванну і зачинив за собою двері. Пегі залишилася у спальні. Вуді з'явився через 10 хвилин, посміхаючись на весь рот. «Привіт, крихітко! Привіт! Як тобі наш дім?» «Він такий величезний, просто жахливий!» Він підійшов до ліжка, обійняв Пегі. «Це моя кімната. Стіни я обвішував спортивними плакатами. Ведмеді, кельти, червоні шкарпетки – я хотів стати спортсменом. Мріяв про славу. У випускному класі школи я був капітаном футбольної команди. Мене запрошували у шість коледжів. І який же ти вибрав? Він похитав головою. Сьомий. Батько сказав, що їм хочеться, щоб у них навчався Стенфорд і нічого більше. Вони, мовляв, розраховують одержати від нього гроші. І послав мене, до технічного коледжу, в якому не грали у футбол. Вуді помовчав. «Я міг би боротися. Що?» – перепитала Пегі. Він обернувся до неї. «Ти не бачила фільм на набережній?» «Ні», – цю фразу вимовляє Марлон Брандо, «а сенсу тому, що життя наше не вдалося». «Твій батько, мабуть, був суворою людиною». Він розсміявся. Він би сприйняв ці слова як комплімент. Пам'ятається, що дитиною я впав з коня. Я хотів знову залізти на нього і стрибати далі, але батько не дозволив. Вершником тобі не бути, заявив він. Надто ти незграбний. Вуді подивився на дружину. Ось чому я граю в поло за дев'ятим розрядом. За обідні стіл вони вийшли одночасно, мовчки розсілися. Вони були незнайомцями один для одного, і якщо що їх і пов'язувало, то це тяжкі спогади дитинства. Кендл озирнулася. Французький обідній стіл часів Людовика 15-го, цієї доби директорії. В одному кутку французька шафа, на стінах картини «Вато», Вато Антуан, 1684-1721 роки, французький живописець і малювальник, та Фрагонара. Фрагонар Онорс, 1732-1806 роки, французький живописець та графік. Кендол повернулася до Тайлера. Я читала про твої рішення у справі Фіорелло. Він заслужив на покарання, яке то йому визначив. «Як це цікаво – бути суддєю!» – вигукнула Пегі. «І Надія готова з вами погодитися!» «Які ви ведете процеси?» – поцікавився Марк. «Кримінальні – зґвалтування, наркотики, вбивства». Кендл зблідла, хотіла щось сказати, але Марк схопив її за руку і міцно стиснув, попереджаючи, щоб краще помовчала. А Тайлер уже дивився на сестру. «Ти стала відомим модельєром». «Так», – важко вдалося видихнути Кендал. «А ви, Марко, чим займаєтесь?» «Працюю у брокерському будинку». «А, то ви один із молодих уолстрітовських мільйонерів». «Не зовсім суддя. Я тільки на початку шляху», – Тайлер покивав. «Тоді вам пощастило із дружиною. Вона вже багато чого досягла». Кендал почервоніла, прошепотіла на вуха Марку. «Не зважай, пам'ятай, я люблю тебе!» Дія наркотику почала позначатися на Вуді. Він обернувся до дружини. «Пегі могла б носити більш пристойні сукні, але їй все одно, як вона виглядає. Чи не так, мій англ?» Пегі зніяковіла, не знаючи, що відповісти. «Може, тобі личить наряд офіціантки?» – продовжував Вуді. «Вибачте», – Пегі піднялася і помчала нагору. Усі дивилися на Вуді. Він усміхався. «Дуже вона чутлива. То завтра ми обговоримо заповіт. «Так», – кивнув Тайлер. «Готовий зверичатися. Старий не залишив нам ні цента». «Але якщо спадщина така велика», – подав голос Марк. Вуді зневажливо пирхнув, «Ви не знали нашого батька. Думаю, нам дістануться його старі піджаки та коробка сигар». Йому подобалося тримати нас у вузді, нагадуючи про гроші. Чого коштувала його улюблена фраза «Ти не хочеш розчарувати мене, чи не так?» І ми поводилися як доброчесні дітки, тому що, як ви сказали, він мав дуже багато грошей. Але я впевнений, що старий знайшов спосіб забрати їх із собою. «Завтра ми все дізнаємось», – поставив крапку у дискусії Тайлер. Наступного ранку Саймон Фіджералд прибув до Роуз Хіл у супроводі Стіва Слоуна. Кларк провів їх у бібліотеку. «Я повідомлю родичів про ваше прибуття. Дякую». З бібліотеки скляні двері вели до саду. Уздовж стін, оброблених темними добовими панелями, стояли полиці з книгами в шкіряних палітурках. Зручні крісла – італійські торшери. Один кут займав велику шафу, велика шафа в червоного дерева, де зберігалася колекція револьверів, якою дуже пишався Гаррі Стенфорд. Патрони лежали у нижніх ящиках. «Цікавий буде ранок», – порушив мовчання сів. Подивимося, як вони відреагують на заповіт. «Чекати залишилося недовго», – відповів Саймон Фіджералд. Кендалл і Марк прибули першими. «Доброго ранку», – привітався Фіджералд. «Я Саймон Фіджералд. Це мій помічник Сів Слоун. Я Кендалл Стенфорд. Мій чоловік Марк. Чоловіки обмінялися рукостисканням. До бібліотеки увійшли Вуді та Пегі». Вуді, це містер Фіджералд і містер Слоун, представила адвокатів Кендол. Вуді кивнув головою. Привіт, ви принесли гроші з собою? Ми лише. Я пожартував. Це моя дружина, Пеггі. Вуді подивився на сіва. Старий мені щось залишив, або. З'явився Тайлер. Доброго ранку. Суддя Стенфорд. Так, я Саймон Фіцджеральд. Це сів Слоун, помічник. Саме сів доставив тіло вашого батька з Корсики. Тайлер обернувся до сіва. Дуже вам вдячний. Ми так і не знаємо, що сталося насправді. Преса повідомила кілька версій. Його не могли вбити? Ні. Зважуючи всі причини, це нещасний випадок. Якщо вашого батька потрапило... Якщо тіло вашого батька потрапило до жорстокого шторму на яхті біля берегів Корсики. За словами Дмитра Камінського, охоронця вашого батька, він стояв на палубній веранді, що примикає до його каюти, і вітер вирвав у нього з руки якісь папери. Ваш батько спробував їх схопити, втратив рівновагу та впав за борт. Коли знайшли тіло, він уже захлинувся. «Яка жахлива смерть!» По тілу Кендл пробігла тремтіння. «Ви говорили з цим Камінський?» – запитав Тайлер. «На жаль, ні. На час мого прибуття на Корсику він уже покинув острів». «Капітан яхти радив вашому батькові не виходити в море, оскільки синоптики дали штормове попередження», – додав Саймон Фіджералд. «Але він з якоїсь причини поспішав повернутися додому». Домовився про те, що гелікоптер з Корсики доставить його до аеропорту, звідки він мав намір вилетіти до Бостона. Щось змушувало його поспішати. «Що саме, ви не знаєте?» – поцікавився Тайлер. «Ні. Я перервав свою відпустку, щоб зустрітися з ним у роуз -Хіл. Але я не знаю. Все це дуже цікаво, тільки стосується далекого минулого, чи не так?» – втрутився в розмову Вуді. «Давайте поговоримо про заповіти. Залишив він нам щось чи ні?» Він нервово переплів пальці. «Чому б нам не сісти?» – запропонував Тайлер. Усі сіли у крісла. Фіджералд розташувався біля столу обличчям до спадкоємців. Відкривши бривкейс, він почав діставати якісь папери. Вуді просто розпирало від нетерпіння. «Ну, заради Бога!» «Залишив він нам щось чи ні?» «Вуді!» – спробувала обсмикнути його Кендал. «Я знаю відповідь!» – сердито кинув Вуді. «Нам він не залишив жодного цента!» Фіджералд оглянув дітей Стенфорда. «Насправді, весь стан залишений вам у рівних частках!» Стіх відчув ейфорію, що миттєво охопила спадкоємців. Вуді витріщився на Фіджералда, відкривши рота – «Що? Ви серйозно?» – він схопився. «Це фантастика!» «Ви чули?» – звернувся він до решти. «Старий поганець такий зламався!» Він глянув на Саймона Фіджералда. «І про яку суму йде мова?» «Точної цифри я назвати не можу». Згідно з останніми даними, наведеними журналом Forbes, корпорація Stanford Enterprises тягне на 6 мільярдів доларів. Більшість цих грошей інвестована у різні підприємства, але приблизно 400 мільйонів посідає ліквідні активи. Кендл слухала, як зачарована. Тобто понад 100 мільйонів доларів на кожного з нас. «Я не можу в це повірити. Я вільна», – подумала вона. «Я зможу заплатити і позбудуся їх назавжди». Вона глянула на Марка, її обличчя сяяло. Вона стиснула йому руку. «Вітаю!» – усміхнувся Марк. Він краще за інших знав ціну грошам. Як вам відомо, продовжив Саймон Фіджералд, 99% акцій Стендворд Enterprises належали вашому батькові. Ці акції будуть рівно розділені між вами. Тепер, після смерті вашого батька, 1% акцій, який раніше перебував у довірчому управлінні – переходить до судді Сенфорда. «Зрозуміло, доведеться втрясти деякі формальності. Більше того, я повинен попередити вас, що можлива поява ще одного спадкоємця». «Ще одного спадкоємця?» – перепитав Тайлер. «У заповіті вашого батька спеціально застережено, що його стан має бути поділений порівну між усіма нащадками». На обличчі Пегі відбилося здивування. Кого? А хто вважається нащадком? Відповів їй Тайлер. Діти народжені від покійного та усиновлені чи удочерені ним законним шляхом. Фіджералд кивнув головою. Цілком правильно. При цьому будь-яка дитина, народжена від вашого батька поза шлюбом, також вважається нащадком. і Її права повною мірою захищаються законом. «Та що ви таке кажете?» – не витримав Вуді. «Я говорю, що на спадок може з'явитися ще один претендент». «Хто?» – запитала Кендл. Саймон Фіджералд пом'явся. «Як би сказати про це тактовніше. Ви, безперечно, пам'ятаєте, що досить багато років тому гувернантка, яка працювала у вас, завагітніла від вашого батька». «Розмарі Нелсон», – уточнив Тайлер. Так, вона народила дочку в лікарні святого Йосипа в Мілуокі і назвала її Джулія. Кімната поринула у важку мовчанку. «Послухайте», – вигукнув Вуді, – «з того часу минуло 25 років, якщо точно, то 26». «Хто знає, де вона зараз?» – поцікавила Леса Кендл. У голові Саймона Фіджералда зазвучав голос Гаррі Стенфорда. Вона написала мені, що дівчинка народилася. Що ж, якщо вона думає, ніби зможе вичивити з мене хоч десятицентовик, то може котитися до чортової матері». «Ні», – повільно відповів він, – «ніхто не знає, де вона зараз». «То якого біса ми про неї говоримо?» – вигукнув Вуді. «Я просто хочу, щоб ви всі знали» що вона отримає право на свою частину спадщини, якщо з'явиться. «Не думаю, що ми маємо через це хвилюватися», – впевнено заявив Вуді. «Вона, мабуть, знати не знає, хто її батько». Тайлер повернувся до Саймона Фіджералда. «Ви сказали, що не знаєте точної цифри, якою оцінюється стан батька. Дозвольте спитати, чому». Тому що ми ведемо лише особисті справи вашого батька. Його корпоративні інтереси представляють дві інші юридичні фірми. Я вже зв'язався з ними і попросив якнайшвидше підготувати всі фінансові декларації. «І скільки часу їм на це потрібно?» – запитала Кендл. У листі йшлося. Найближчим часом нам необхідні 100 тисяч доларів для покриття поточних витрат. «Мабуть, два чи три місяці». Марк помітив тривогу, що пробігла по обличчю дружини. Звернувся до Фіджералда. «А чи не можна якось прискорити цей процес?» «Боюся, що ні», – відповів Стів Слоун. «Заповідь має пройти через суд у справах спадщини, а зараз вони завантажені під зав'язку». «Що таке суд у справах спадщини?» – втрутилася Пегі. Цей суд перевіряє, їй немає значення, що він там перевіряє, обірвав слово на Вуді. Чому ми не можемо розділити гроші прямо зараз? Тайлер, Тайлер, Тайлер глянув на брата. Бо такий закон: якщо людина вмирає і її заповідь вступає до спеціального суду, до цього необхідно провести оцінку всіх активів, нерухомості, акцій, готівки, коштовності. Складається докладний опис, який також надходить до суду. Зі спадщини сплачуються податки. Потім подається петиція на дозвіл розподілити залишок між спадкоємцями. Вуді посміхнувся. Ну і чорт з ним. Я чекав 40 років, щоб стати мільйонером. Зможу почекати іще місяць-другий. Саймон Фіджералд підвівся. Основну частку спадщини відписали вам. Але є ще дрібні суми, призначені іншим людям. Вони становлять лише малу частку стану містера Стенфорда. Він оглянув тих, хто сидів. Якщо більше питань немає, тайлер теж підвівся. Думаю, що ні. Дякую вам, містере Фіджералд, містере Слоун. Якщо виникнуть проблеми, ми зв'яжемося з вами. Фіджералд кивнув головою. «До побачення, пані та панове!» Він повернувся і попрямував до дверей. Стів Слоун пішов за ним. На під'їзній доріжці Фіджерал обернувся до Стіва. «З родичами ти познайомився. Що скажеш?» «На мою думку, у них радше свято, ніж жалоба. Одне мене дивує, Саймоне. Якщо батько ненавидів їх так само, як вони ненавидять його, то чому він залишив їм весь стан?» Саймон Фіджералд знезав плечима. «Ось цього ми не дізнаємось ніколи. Може, за цим він і викликав мене, щоби переписати всі гроші на когось ще». Тієї ночі ніхто з дітей Гаррі Стенфорда не спав. Всі вони були занурені у свої думки. «Тайлер, це сталося. Справді сталося. Тепер я можу покласти... До ніг лі весь світ. Все, що завгодно, все. Кендл. Щойно отримаю гроші, я знайду спосіб відкупитися від них раз і назавжди, щоб більше вони до мене не чіплялися. Вуді. Я куплю своїх поні для поло. Досить користуватися чужими. Я піднімуся до десятого розряду. Він скоса глянув на Пегі, що спала поруч із ним. А перш за все відійду від цієї дурепи, ні, цього зробити не зможу. Вуді виліз із ліжка і зникування. Звідти він повернувся у чудовому настрої. За сніданком панувала атмосфера свята. Думаю, вночі ми всі робили грандіозні плани. вигукнув Вуді. Марк знизав плечима. «Що тут можна запланувати? Такі гроші навіть уявити неможливо!» Тайлер відірвався від тарілки. «Вони, напевно, змінять наше життя!» Вуді кивнув головою. «Цей покидьок міг віддати їх нам за життя, щоб ми тоді могли насолодитися багатством. Недобре ненавидіти мертвих, але ось я мушу вам сказати, Вуді...» У голосі Кендалл чувся закид. У їдальню увійшов Кларк і зупинився з винним виглядом, чекаючи, поки його помітять. «Прошу мене вибачити. Приїхала якась міс Джулія Стенфорд». Частина друга. День. Розділ тринадцятий. Джулія Стенфорд? Спадкоємці переглянулися, вражені до глибини душі – «Ніяка вона не Джулія!» – вибухнув Вуді. «Я пропоную зустрітися з нею у бібліотеці», – швидко знайшовся Тайлер. Він повернувся до Кларка. «Будь ласка, запросіть туди цю молоду особу». Вона завмерла у дверях, переводячи погляд з одного на іншого. Відчувалася, що їй не по собі. «Я...» «Напевно, мені не варто було приїжджати». «Ви страшенно праві!» – вигукнув Воді. «Хто ви, чорт би вас узяв?» «Я Джулія Стенфорд». Від хвилювання вона почала заїкатися. «Ні, хто ви насправді?» Вона хотіла щось сказати, потім похитала головою. «Я...» «Моя мати Розмарі Нелсон». Гаррі Стенфорд був моїм батьком. Діти Стенфорда знову перезурнулися». У вас є докази? запитав тайлер. Вона шумно проковтнула. Речових доказів я не маю. Звичайно, ні, гаркнув Вуді. Та як вам вистачило нахабства? його перервала Кендл. Ви, звичайно, розумієте, що ми вражені вашою появою. Якщо ви кажете правду, тоді ви, наша зведена сестра. Джулія кивнула головою. Ви, Кендл, вона повернулася до Тайлера. Ви, Тайлер, подивилася на Вуді, ви Вудро, але всі називають вас Вуді. Про це кожен міг прочитати в журналі Піпл, саркастично кивнув Вуді. Я впевнений, ви розумієте всю складність нашого становища, становища міс, е, вимовляти її прізвище Тайлер настав. Не отримавши доказів, ми не можемо прийняти вас як. Я розумію, вона нервово озирнулася. Не знаю, що змусило мене приїхати. Знаєте, посміхнувся Вуді. Причина очевидна гроші. Гроші мене не цікавлять обурено відповіла вона. Правду кажучи, я приїхала в надії знайти сім'ю. Кендалл пильно дивилася на неї. «А де ваша мати?» Вона померла. «Коли я прочитала про смерть мого батька, ви вирішили розшукати нас», глузливо закінчив Вуді. «Ви кажете, у вас немає доказів, які визнаються законом, чітко вказують на те, що ви дочка Гаррі Стенфорда», запитав Тайлер. «Визнаються законом?» «Я гадаю, що ні. Я якось про це не думала» але і факти, які я могла дізнатися лише від матері. «Наприклад», – кинув Марк, – Джулія замислилась. «Я пам'ятаю, що моя мати розповідала мені про теплицю за будинком. Вона любила рослини та квіти і проводила там… Фотографії цієї теплиці друкувалися у десятки журналів», – обірвав її Вуді. «Що ще вам розповідала мати?» – подав голос Тайлер. Багато чого. Мама любила говорити про вас та про життя у вашому домі. Вона помовчала. Якось, коли ви були зовсім маленькі, вона взяла вас покататися на човні. Один із вас ледь не впав у воду. Хто, не пам'ятаю. Вуді і Кендл подивилися на Тайлера. «Я», – визнав він. «Вона взяла вас із собою, коли пішла за покупками у «Файлін». «Один із вас загубився, і була жахлива паніка». «Того дня загубилася я», – вирвалася у Кендал. «Ще? Що ще?» – насідав Тайлер. «Мама взяла вас до устричного будинку, де ви вперше спробували устриці. Потім вас нудило». «Я це пам'ятаю». Вони переглянулись. Вкотре. Джулія повернулася до води. Ви з мамою вирушили на військово-морську базу в Чарлстауні, щоб подивитися на авіаносець «Конституція». Ви не хотіли йти. Їй довелося тягнути Василу Міць». Вона подивилась на Кендол. «У міському саду ви одного разу рвали квіти на клумбах. Вас мало не заарештували?» Кендол кивнула. «Все так». Вони слухали, як зачаровані, не відриваючи очей від Джулії. Якось мама повела вас до палеонтологічного музею. Ви злякалися скелетів мастодонту та морського змія. Ніхто з нас не спав тієї ночі, – тихо промовила Кендл. Джулія подивилася на Вуді. Якось на Різдво мама повела вас на ковзанку. Ви впали і вибали зуб. Коли вам було сім років, ви впали з дерева і так поранили ногу, що довелося накладати шви. Залишився шрам. Залишився, неохоче визнав Вуді. Вона обернулася до інших. Одного з вас вкусив собака, кого точно я забула. Мамі довелося відвести цю дитину до пункту термінової медичної допомоги у центральній лікарні Масачусетсу. Тайлер кивнув головою. Мені робили уколи проти сказу. Тепер слова лилися потоком. «Вуді, ви втекли з дому, коли вам було вісім. Хотіли дістатися Голівуду та стати актором. Ваш батько розлютився і відправив вас до спальні без обіду. Моя мати потай принесла вам їжу». Вуді мовчки кивнув головою. «Я... я не знаю, що мені ще сказати. Я тут її осяяло. «У мене із собою є фотографія». Вона розкрила сумочку, дістала знімок і простягла кендол. Тайлер та Вуді підійшли, щоб подивитися на фото. Троє дітей поряд із симпатичною жінкою в уніформі говернантки. І її дала мені мати. «Чи залишила вона вам щось ще?» – запитав Тайлер. Джулія похитала головою. «Ні, на жаль». Вона не хотіла, щоб якісь речі в будинку нагадували їй про Гаррі Стенфорда. «Зрозуміло, крім вас», – додав Вуді. З воєвничим виглядом вона обернулась до нього. «Мені байдуже, вірите ви моїм словам чи ні? Ви просто не розумієте. Я… я так сподівалася», – у неї перехопила подих. «Як уже сказала моя сестра», – перервав мовчання Тайлер. Для нас ваша поява – справжній шок. Я хочу сказати, приходить зовсім незнайома людина і заявляє, що він є членом сім'ї. Сподіваюся, ви розумієте всю складність нашого становища. Я думаю, нам потрібен час, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зрозуміло. Розумію. Де ви зупинились? У Тремондхаус. Чому б вам не повернутися туди? Вас відвезуть машиною. Найближчим часом ми з вами зв'яжемося.